Розділ сьомий. Ганна. Влад розплющив очі і побачив Гран Грема. Позашлюбний троль сидів на крісті комп'ютера. Його білі ганчіркові ікла стерчали невпевнено і якось жалісливо. Влад простягнув до нього тримтячу руку, але зрозумів, що троль за декілька метрів на іншому кінці кімнати, а вдав на його доступність результат зміненого владового світосприймання. Озе навколо здавалося відображенням на поверхні веселкової, світлої, аж надто вже хисткої бульбашки. Кімната. Зеленаві шпалери, дзеркало, фіранки. Він перевів погляд. Для певності ще й поводив рукою по порожньому простору поряд із собою зім'яте простирадло. Дрепнуло під серцем котячою лапою. Дрепнуло ще раз, відпустило. Він не знав, хто така Анжела, звідкіля вона взялася чи заміжня. Власне, йому й не потрібно було цього знати. Анджела розумна і тактована. Певно, вони більше ніколи не побачаться. Радості не було, суму теж. Порожнеча, як і годилося. Він давно не маленький хлопчик і знає, що за такі ось ейфорійні сплески слід розплачуватися відчуттям цілковитого вакууму під серцем. Він не розплатиться, не вперше. Влад насилу піднявся. Додибав до троля, вказівним пальцем погладив зелену маківку. Постояв, відчуваючи босими ступнями твердий ворс готельного килимка, втягуючи тремтячими ніздрями, захололий запах учорашнього сигаретного диму. До часу не завдаючи собі клопоту боротися з порожнечею, даючи її розчинити себе, майже цілком з'їсти. Нічого, нічого. Не було набутку, не буде й втрати. Сьогоднішній день слід проковтнути, наче ліки. А завтра? Завтра все буде по-іншому. Слава Богові, овладає досвід. Він уміє забувати жінок, яких, здається, навіть кохав, мить другу. В води з крана уперся йому в потилицю, наче пістолетний ствол. Влад дивився вниз на білу емаль маленької ванни, на холодні весняні струмки, що розтікаються по ній в Різнобіч. У ресторані йому привиділася Ганна. Жінка сиділа за дальнім столиком. Влад бачив її спину, її вухо, частинку її щоки. І Влад опізнав її одразу ж. Спочатку захотілося втікати звідси стрім голов, але він усе-таки залишився сидіти, тупо розглядаючи, принесена офіціантом меню. Її супутником був молодий чоловік у немодному, невельми акуратному костюмі. Чоловік голосно сміявся, а Ганна посміхалася і щось говорила. Потім повернула голову, і Влад побачив її профіль. Чи все-таки? Відклавши меню, він устав і почвалав через увесь зал. поки лимові доріжці. Повз відвідувачів, які жували, гомоніли, зітхали, випивали чарку. Метрів за три сповільнив крок. Чоловік у немодному костюмі пильно зиркнув на нього, і, простеживши за поглядом супутника, жінка обернулася. Вибачте, мовив Влад, і повернувся на своє місце. Вона все-таки була страшенно схожа на Ганну, здаля. Хоча Ганні зараз мало бути 36, а цій жінці навряд чи виповнилося й 30. От лихо, Влад гадки не має, яка з вигляду зараз Ганна. Дімка залишився в його пам'яті 17-літнім, Ганна – 22-річною, але Ганна на противагу Дімкові жива. Він з'їв курячу печенню, не відчувши смаку. Підвівся і пішов збирати речі. Дуже коротко стрижене чорне волосся, високі вилиці, хриляві плечі під тонким светром. Такою владу перше побачив Ганну. Їй було 19, вона зупинилася посеред великої напівкруглої аудиторії, Оглянула дерев'яні ряди, ярусами здійняті під самісіньку стелю, пробігла оком порожню, поки кафедру огладіла студентів, котрі прийшли раніше і вже вибрали собі місця. Чемно кивнула, вітаючись, одночасно з усіма, і, обернувшись до дверей, погукала когось у коридорі. «Так, це тут, заходь!» Тоді Владу перше почув її голос. Вона дочекалася приятельку і сіла з нею біля вікна у першому ряді. Звідтоді це місце стало для неї постійним. Юнаку, засілому в найдальшому в аудиторії, на найостаннішому і найвищому ряді, було видно чорну махівку, рожеве вухо і частинку щоки. Юнака вже незабаром стали вважати напівбожевільним. Він ніколи ні з ким не вітався, нікому не дивився вічі і поготів ні з ким не розмовляв. Часто пропускав заняття, іноді зникав на цілий тиждень. Сидів завжди на своєму місці, прикривши обличчя долоною, на перервах гриз яблуко чи бутерброд. У студентській їдальні його жодного разу не бачили. Виходив останнім, чекав, поки аудиторія спорожніє, і тоді тільки злазив зі своєї гальорки, спускався, наче грив у пошуках падалі. Звичайно, його не любили і побоювалися. До самої сесії не знали, як його звуть, і в розмовах напівголосно виличали дурником. Сесію він здав абияк, але таки здав, на превеликий поди в деяких однокурсників. Це був четвертий за ліком університету, якому він учився. У жодному навчальному закладі він не затримувався довше, ніж на рік-півтора, і назва майбутньої його спеціальності звучала розпливчато гуманітарно. Статус студента рятував від армійської служби, та йому й самому подобалося вчитися. Він був би, напевно, відмінником, якби не одвічний страх зачепити когось невидимими щупальцями пут. Тож лякався і ховався. Жилось йому наче тому нічному метелику, викинутому на полудневе сонце. Ганна не терпіла і натяку на конфлікт. Трималася від дивного юнака так далеко, наскільки дозволяла величезна аудиторія. Тож Влад сидів на останньому ряді біля стіни. Гана на першому біля вікна. Між ними були столи і стільці, схилені голови, скрипіння і перешіптування. Довгий погляд пронизував аудиторію з кута в кут по діагоналі. Погляд крізь пальці нікому не помітний, напружений, наче тя Здається, колись вона займалася танцями. А може й ні. Владу подобалося дивитися, як дівчина йде від дверей до свого місця. У кожній мій русі поєднувалася підліткова недбалість і балетна вивіреність. Вона була хазяйкою свого тіла, і в цьому спокійному владарюванні Владу вбачалося щось від невеликої граціозної звіринки. Він не раз спостерігав, як вона стрибає на підніжку трамвая, начебто білка. Або прибирається крізь юрбу в салоні, як ящерка. Але це було потім, за кілька місяців, коли він занадився ходити за нею, майже щовечора на віддалі, проведжати її додому. А спочатку він просто дивився, як вона ходить, як повертає голову. Коли дівчина схилялася над зошитом, Владові видно було лише потилицю і вухо. Зате, коли зводила погляд на викладача, весь профіль цілком. Він бачив його колись у дитинстві, на стародавній монеті, потім десь загубленій. Заяць шуснув через дорогу, справжній сінький заяць. Владу дарив по гальмах. Машину повело на слизькій дорозі. Останньої миті влад зумів вирівняти кермо, не розвернутися поперек шосе, не перекинутися, не покотитися. Машина стояла біля узбіччя. Зайця, звісно, річі сліду не лишилося. Зате промовиста картина катастрофи з владової уяви зникати і не збиралася. Бензиновий спалах, кіптява на білому снігу. Не могло такого бути. Тожно подумалося владові. Фантазії. Йому подобалося уявляти, як він підходить до Ганни, зупиняється перед нею, дивиться їй у вічі. Говорить щось незначне, про погоду, про розклад на наступний тиждень, про книги. Він навіть цього не міг собі дозволити, навіть підійти і зупинитися поруч. Він сидів сичем на своїй гальорці і відтіля спостерігав, як вона розмовляє з викладачем. І як в очах її співрозмовника, моложавого підтягнутого Франта, тануть наче два шматочки вершкового масла. Франт викладав філософію. Його лекції були двічі на тиждень. На підмізинному пальці його правої руки пишніла масивна обручка. Проте він завжди виокремлював поглядом гарненьких студенток. Але ж Ганна була не просто гарненька. Вона була... Ні, не найвродливіша на курсі, були дівчата й примітніші. Ганна, до того ж, майже не використовувала косметики. Ганна, наче профіль на монеті, срібло серед міді і нержавійки. Вона виділялась би і серед золота. Ледачого вульгарного жовтого. Вона сміялася не голосно, але Влад завжди чув її сміх навіть крізь глухий регіт однокурсниць. На лекціях дівчина рідко ставила запитання, але якщо питала про щось, то ніби дротикому десятку. Викладачі зазвичай у відповідь спішно кивали так добре, що ви запитали, я саме хотів пояснити. У неї був чіпкий ясний погляд. Влад мріяв, щоб вона хоч один разочок подивилася й на нього. Ось так, з вогником, на день пильних очей. Якось увечері вона сиділа в читальному залі до самого закриття бібліотеки. І влад сидів. Зовсім поряд, хоча й невидимий Ганні за стелажем і за якимись журналами. За пять бібліотекарка пішла по рядах, випроваджуючи студентів додому. Ганна відстала від зграйки дівчаток і, опустивши голову, побрила в гардероб. Кінець шарфу в її руці волочився по підлозі, а Влад йшов позаду в якихось двадцяти кроках. Ось прийшли до гардеробу. На кожному порожньому гачку висів бляшаний номерок. І всі вони зеленькали, варто було лише доторкнутися до вішалки. Ганна надягла пальто. Влад не став їй допомагати, він чекав біля порога, поки вона одягнеться і піде. І тут у неї з кишені випав металевий жетончик на метро. Вилетів і покотився по підлозі, по темному воскуватому паркету, по бетонній плитці, просто до владових ніг. Вдарився об його правий черевик і, покрутившись, іще трішки влігся на бік. Влад машинально нахилився і підняв жетон. Однокурсники давно звикли не зауважувати його, начебто він був такою ось вішалкою з зенькітливим номерком. Гана й дивилась так, начебто вперше бачила цього невисокого вистянкуватого хлопця з витертою сумкою через плече. Але вона дивилася прямо на нього. І в чорних, чіпких очах був привітний подив. Влад ступив і поклав жетон на гардеробну стійку. "Дякую", сказала Ганна. "Будь ласка". Кивнув він, повернувся і вийшов. Вона чим чекувала темною вулицею, а він під позаду, не випускаючи її з виду. Дівчина сіла на трамвай, і він примудрився втиснутися так, щоб вона не помітила. Вийшла і влад за нею. Увійшла до під'їзду і парубок слідом, нечутно. На третьому поверсі відчинилися двері. Жіночий голос запитав, чому так пізно, двері зачинилися. Наступного ранку Влад купив на пошті 10 конвертів без марки і тонкий шкільний зошит. Через два дні знову проведжав Ганну до самого дому і залишив конверту поштовій скринці квартири номер 8. Привіт. Ти займалася хореографією? Ти танцівниця, так? Май на увазі, філософ, вирячується на тебе, як на шоколадний торт, а ти нічого не помічаєш. Тобі й не треба. Нехай собі світить оком. Прошу, знай, якщо тобі щось знадобиться, поруч завжди є людина, котра зможе допомогти й захистити. Завжди. Ну що, мені вдалося тебе заінтригувати. Квітень. А вранці вона уважно вдивлялася в обличчя однокурсників і щоки її здавалися рум'янішими, ніж зазвичай. Клятий філософ нюхом зачув її романтичний настрій, попросив залишитися після пари і довго щось утовкмачував, ніжно водячи пальцем по рядках ганеного реферату. Ця скотина обов'язково чіплятиметься до тебе перед іспитом. Якщо тільки він спробує робити гидкі натяки, приколи на светер, будь-яку брошку чи навіть просто шпильку. Квітень. Він відімкнув ворота великим нержавіючим ключем. Загнав у гараж машину. Колеса раз у раз пробуксовували в снігу, поштова скринька була переповнена. Щілина для листів і газет рожевим язиком стирчала якась рекламна листівка. Поріг? рівно припорошений снігом, скидався на стіл під накрохмаленою скатертиною. Рифлені черевики влада припечатили цю пушнуту, сповістивши цікавому листоноші, що цей ненормальний нарешті повернувся додому. Листоноша колись навіть повідомив у поліцію. і Він певен був, що влад темна особа, що чесні громадяни так не поводяться. Влад подарував дільничному книжку своїх казок для найменшеньких. І на цьому інцидент вичерпався. Але листоноша звідтоді не злюбив його ще лютіше і розпускав околицею найбридкіші й найбезглуздіші плітки. Щоправда, владцем не переймався знайомих і сусідів у нього тут не було. Він вибрав цей будинок саме за його усамітненість. Якраз напередодні консультації з філософії Ганна прийшла на заняття із залізною брошкою на светрі. Вона виглядала пригніченою, від рум'янцю сліду не лишилося хтось із приятелів. Глумливо пожартував з приводу дешевої прикраси. Ганна зробила спробу зняти брошку, але зрештою залишила. Увечері того ж дня Влад прийшов до філософа додому. Двері відчинила дружина – Опецькова та пані в смугастому махровому халаті. Влад тиснув її руку жовту, як курча троянду, і з посмішкою попросив покликати пана такого. то З квартири долинали дитячі голоси. Філософ вийшов, на обличчі його світилася здивована посмішка. Навіть удома, захоплений зненацька, він виглядав франтом. На вельветовій сорочці не було ні сморшечки, домашні штани не похирилися на колінах, сходову площадку затопив аромат одеколону. Влад на секунду, побачив себе збоку. Дуже скромно одягнений, погано виголений юнак з лиховісним вогником в очах. Відлюдько, божевільний, студент троїчник кому повірять, якщо справа дійде до розгляду, ясно ж кому повірять, якого відрахують задля дисципліни та порядку. Він заговорив, дивлячись у примружені блакитні очі філософа, і з кожним його словом очі ці звужувалися чим раз більше. Нарешті співрозмовник зробив спробу піти, не кинувшись слова. Тоді владвома руками вхопився за комір чистої вельветової сорочки, ривком притяг обличчя філософа до свого лиця і зажепів, дивлячись у щілинки очі. Ось із цієї морди, пане спокуснику, я легко зроблю кривавий млинець на очах у всіх студентів, просто в аудиторії. Філософ не дослухав, смикнувся, істріском обриваючи комір, і крикнув дружині, що викликала поліцію. Влад підставив ногу, не даючи грюкнути дверима. З дальньої кімнати визирнули дві дівчинки, років восьми і дванадцяти, та злякано вчепилися одна в одну. «Оближте її», – сказав Влад філософові, – «бо буде гірше». У коридорі знов з'явилася огрядна пані в махровому халаті. Зупинилася, уважно вдивляючись у владове обличчя обернулася до важкодихаючого у рваній сорочці чоловіка. «То викликати поліцію?» У її похмурому погляді і не менш похмурому голосі було щось, що змусило філософа цілком втратити самовладання. Він почав лаятися, кричати, тоді верещати, і тільки потом Влад пішов. Так він пішов. А на іспиті філософ навіть не зиркнув у його бік. Уліпив трійку. «Ганна, найкраща студентка і відмінниця, одержала чотири». Замість двох шматочків в масло в очах філософа плавав тепер лід. Щоб замістити сліди, він не поставив цього разу жодної п'ятірки, чи викликав загальне обурення і легку бучу в деканаті. Це чотири це все-таки не п'ять. До кинув у владовій пам'яті дуже знайомий голос. Ганна мало не плакала від образи і несправедливості. Філософа піддано було загальному мовчазному остракизму, а влад спробував і ще раз з ним зустрітися у підворітті. Але хитрий Франт був дуже обережний. Не бийся, якщо тебе скриде, хтось я побачу, і більше він до тебе не полізе. І не намагайся мене вирахувати. Найімовірніше тобі це не вдасться. Давай грати в цю гру, начебто мене немає. Начебто я скрізь. Влад прокинувся о сьомій ранку від гострого відчуття, ніби він знову в потязі. Начебто він спить, не роздягнувшись у купе для провідників, а хтось із пасажирів Гатить у двері і голосно скаржиться на холод у вагоні. Він цілісінький рік проїздив провідником на різних напрямках з різними напарниками, а іноді й сам один. Потяг – це завжди люди і завжди нові. От лишені з напарниками іноді виникали проблеми, адже потяг – це ще й дуже тісно. За цей рік його внутрішній лічильник відкалібрувався майже до досконалості. Влад точно відчував, скільки доторків, скільки розмов за пляшкою горілки, Скільки годин мовчазної присутності потрібно буде, аби, розлучившись із ним, та чи інша людина відчула дискомфорт? І завжди змінював напарників раніше, ніж ті встигали по-справжньому прив'язатися. Так, його не любили, вважали гордяком і зрадником, але ж він і працював завжди на таких непрестижних напрямках і в таких поганючих потягах, куди пристойного привідника і медом не заманиш. У кімнаті дійсно було холодно. Звичайно, неяку зимку у вагоні, де скінчилося вугілля, але все-таки влад змерз. Включив обігрівач, натягнув светер поверха лата. Пішов на кухню, зварив собі кави. Час було б уже зігрітися, але його досі лихоманило. Застуда? Чи втома після поїздки? Недосипання? Він увімкнув комп'ютер, посадив гран-грема ліворуч від клавіатури, переглянув написане вчора ввечері. «Ти обманюєш, – сказала дея. – Я не вірю тобі. Хіба можна вірити тролеві?» Але я тільки наполовину троль, чесно, відповів Грангрем. Кажу, що мій татусь був людиною, або навіть ельфом. Ти ж бачиш мої руки, та й п'яти в мене цілком людські. Я не бачу твоєї душі, сказала дея. П'ятий душа – це не зовсім те саме. Влад зітхнув. Переправив, відповів на зізнався, а потім повернув усе, як було. Голова була наче ватяна. Либонь поїздка і всі пов'язані з нею події не пішли на користь його творчим здібностям. Чи він таки занедужав? Ця м'яка слабкість, бажання влягтися на ліжко і так лежати до вечора, не підводячи голови. Розплата. Слідом за радісним станом завжди приходить депресія. Проходили. Переживемо. Сказала дея. П'ятий душа? Це ж не зовсім те саме. У кімнаті здається нічим дихати. Влад розчинив квартирку. Відразу ж зробилося холодно. Він одягся, накинув каптур, вийшов на ганок. Якщо робота не йде, саме час розчистити сніг на подвір'ї. Сонця не було. Низьке небо, здавалося, ось ось на вуха. Орудуючи фанерною лопатою, Влад згадував, як Ганна намагалася вирахувати автора цих самих листів. Як вона чергувала на сходах, прагнучи побачити листоношу. Як зіркала на однокурсників, як ставила безневинні на перший погляд запитання і жадібно спостерігала за реакцією. Як просила конспекти то в одного, то в іншого, щоб вирахувати почерк. Як ось навіть підстерегла Влада на сходах і попросила конспекти в нього. Причому мотивації інтересу була цілковитою нісенітницею. Він міг би показати свій зошит, почерк у нього був характерний, навряд чи Ганна примудрилася помилитися. Він міг просто обійняти її і сказати, так угадала це я, він міг хоча б таємниче посміхнутися. Для того, щоб Ганна назавжди належала йому, аби була його дружиною, щоб ніколи не втрачати її, досить було простягти руку, зробити малюсенький крок. Увесь день його лихоманило. Цілий нічін перевертався з боку на бік, слухав, як постукує сніг у вікно, а о четвертій ранку встав і включив комп'ютер. «За вами хтось іде», – сказав Корч із живими людськими очима. «Краще вам не знати, хто це. Йдіть уперед і в жодному разі не зупиняйтеся. Веди їх тролю, я спробую затримати того, хто йде за вами. Але дерево швидко горить, надовго мене не вистачить». Влад подивився на власні долоні. Посидів, погойдуючись узад-вперед, Рвичко висунув шухляду столу. Ось вони всі договори, візитівки, ось фотографії з конгресу. Влад підписує автографи, влад серед видавців, влад надти величезного плаката з зеленим грангремом. Ось свіжа газета з величезною статтею і знову з фотографією. Ось вони документальні свідчення успіху. Чому ж він почувається жалюгідним невдахою, і так гостро? Чому хочеться здохнути, у кращому разі негайно заснути? Може, через Ганну? Через те, що він романтичний дурень, не простяг тоді руку і не взяв те, що належить йому по праву. Розвернувся і пішов сходами вниз. І не з'явився того дня на заняттях. Блокав містом, згадував дімку маму. Не міг собі уявити Ганну, яка тягнеться за ним, як довгий шарф в опущеній руці. Шарфик тягнеться по підлозі. Не міг уявити Ганну, яка сльозно благала про зустріч. Влади, я знаю, що ти тут, відчини, ну відчини, будь ласка, га!» Щось із дитинства, з отроства, дівчинка Іза. Вона вижила, у неї якось склалося життя. Цікаво як. І ось він сам собі пан, процвітаючий письменник, мало не вияв від туги. Чому? Ганну згадав. У Гани двоє синів, одному вже дванадцять, другому десять. Друзяко, зі мною діється щось лихе. Про всяк випадок, врахуй, якщо я прийду до тебе, якщо спробую з тобою зустрітися, не піддавайся. Ти знаєш, до чого це? «Я можу сказати, що одна-дві зустрічі нічого не змінять, але на тверезу голову, ліпше нам не зустрічатися взагалі. Ми і так прожили пору стільки років. Щоправда, я існував у тебе за спиною, і ми ніколи не розмовляли. Але краще не ризикувати». Влад розірвав папірець. Склав шматочки і знову розірвав. І ще. здухнув обривки в сміттєве відро. Знову сів за комп'ютер. «Я понесу тебе», – сказав Грем. «Ти ж пам'ятаєш, нам не можна зупинятися». За нами йдуть. Нам не можна навіть озиратися назад. За вікном просигналили авто. Влад здригнувся. Його будинок стояв навіть людді. Лише зрідка, заблукавши, тут з'являлися чужі. Якщо машина, отже водій, напевно, звернув де не слід і тепер турбує порядних людей, щоб запитати дорогу. А треба ж лише нюважніше читати дорожні знаки. Влада самого здивувала таке своє роздратування. Це була справжнісінька злість. Просто таки ненависть до недолугого автомобіліста. Просигнали знову. Тож ладу став, навіщо зняв з гака рушницю. Напевно, щоб налякати гори водія своїм виглядом. Що треба? Він вийшов на ганок, ногою розчахнувши двері. Справжнісінький відлюдько, неголений, набурмосений ще й з рушницею. Біля воріт стояло таксі. Цього ще не. Дверцята розчинилися. З машини висунувся спершу чобіток на гострому як піка і такому самому довгому підборі потім руда шуба, потім жінка цілком. «Якого біса!» – крикнув Влад. І просто в домашніх капцях рушив засніженою доріжкою, до воріт. «Вибачте!» – сказала Анжела, посміхаючись. «Я перепрошую». Її винувато розвела руками. Жест вийшов таким граціозно-зворушливим, що Влад усвідомив несподівано для себе. Він радий. По-справжньому радий. Лясно себе по кишенях і тут згадав. Ключі від воріт залишилися в будинку. Не відразу зметикував, що ворота відчиняти не потрібно. Таксі до нього в гості не напрошується, а жінка в рудій шубі цілком протиснеться й у хвіртку. «Я тут опинилася неподалік», – пояснювала Анжела, поки він виймав з багажника її валізу. «Я, мене обікрали. Чесно кажучи, витягли майже всі гроші. Вибачте, але в мене тут немає інших знайомих». Вона говорила і говорила, плила якісь дурниці. Влад чудово розумів, що вона або бреше, або плутає, або не договорює, але чомусь її нещирість не бентежила його. Відчуття було таке, начебто він зняв нарешті тісні туфлі або скинув зі спини мішок з цементом, Коротше кажучи, те саме відчуття, про яке, кажуть, гра звалилася з пліч. Невже я сумував за нею? Здивовано подумав Влад. Я ж навіть не згадав про неї жодного разу за ці дні. Два, три. Скільки днів минуло? Пробудження, зім'я та постіль. Я ж думав про Ганну. Він розтопив камін. Анжела простягла руки до вогню хоча її пальці і так були теплими. Влад переконався в цьому мумохідь, потиснувши її долоню. І от, нарізаючи шинку на кухні, розшукуючи хліб і заварюючи чай, Влад згадав цей дотик і зрозумів. Внутрішній лічильник, завжди враховуючи ось такі потиски, тепер спантеличено мовчить. Влад повернувся до кімнати. На наджеленому обличчі грали відблиски вогню. Широкі каштанові брови здавалися мідними, очі золотавими. «А як ви. як ти довідалася мою адресу?» «У квартирному бюро», – відтукнулася вона здивовано. «Позичити тобі гроші?» – вона мовчала. «Ну, я це до того, що коли тебе пограбували, ти ж хотіла позичити в мене гроші, так?» Вона досі мовчала, і тепер її мовчання було важким та щільним, як бетон. «Не ображайся», – сказав Влад. «Я позичу тобі гроші і викличу таксі на вокзал. Просто зараз». Вона сиділа перед напівстиглою чашкою чаю, Повільно кусала бутерброди з сиром, дивлячись кудись убік. бік. Влад почувався так, начебто щойно побив дитину. Лютився на себе. І нічого не міг поробити з роздутим, як дріжджеве тісто почуттям провини. Чи могла Анджела приїхати не з власної волі? З волі пут, що прив'язали її до влада? Чи могла вона? Влад мало не вдавився шинкою. Так, у його житті були жінки. Хтось із них відразу розумів. Жити цьому зв'язку, наче метеликові, до наступного вечора а дехто, можливо, багатів ілюзіями, але Влад ніколи повторно не зустрічався з жінкою, з якою кохався. Ранком прощання назавжди. Це було легко і звично, іноді важко, а подекуди доводилося й брехати. І майже завжди вдавалося знайти слова, здатні втримати жінку від спроб нової зустрічі. Але Анжела пішла сама перша, мовчазно визнавши правила гри, за якими скоро минувший зв'язок не має права на продовження. На що ж вона розраховувала? вивідуючи його адресу. От лихо. Якщо вона довідалася його адресу, можливо, і хтось інший довідається, шанувальники, наприклад, і тоді доведеться ламатись з таким зусиллям налагоджене життя, приїжджати. Ні, подумав латужно. Якщо вже доведеться продавати будинок, куплю натомість трейлер з усіма вигодами і остаточно перейду до життя на колесах. Нічого не боятимось, нікого не суратимось, вічливий товариський компанійський і ніде не зупинятимуся довше, ніж на три дні. Він знову покасував на Анжелу. Каштанові пасма упали, закриваючи її скривджене обличчя, майже занурюючись у чай. Навряд чи пута стигли б зав'язатися на настільки короткий час, навіть попри ту божевільну ніч, навіть попри ту поїздку, навіть попри всі їхні випадкові зустрічі, розмови, дотики. Але якщо пута все-таки намітилися, варто грубо вигнати її, щоб образа пересилила щойно народжену прихильність. «Навіщо ти приїхала, Анжело?» – запитав він холодно. «Ні, навіщо?» – відгукнулася вона байдуже. Не має значення. Більше ніколи так не роби гаразд. Більше не приїжджай». Вона підвела на нього очі. Він підвівся. Не слід затягувати з прощанням. Хорий зуб не рвуть у три заходи. «Таксі буде за п'ять хвилин. Ти готова?» Анжела невиразно знизала плечима. Влад знову недоречно пригадав Ізу. Вона ж бідна дівчина встигла прив'язатися до влада міцно примі і зовсім без ліжка. Просто так. За розмовами, за шахами. Влад залишив недопитим свій чай, вийшов на ганок. Таксі досі не було. Він пройшов у кабінет, витяг із секретера гроші, відрахував п'ять крупних папірців, повернувся до їдальні. Ось. «Я не візьму», – сказала вона повільно. «Не треба мені подачок». Потім вийшли ж мені поштою. «Іди до дідька, сказала Анжела, і він мимоволі скривився. Не від слів, від інтонації. Так вона виховувалася не в приватній школі для шляхетних дівиць. Тим легше перенесе образливий щігуль по носі. Йому захотілося сказати і щось тепле, вибачитися, пояснити. Він стримався. Надпив чаю зі своєї чашки. Напій видався дуже міцним. Анжела швидко глипнула на нього і знову відвернулася. Випив чашку до дна, насилу ковтаючи, не знаходячи слів. Але цієї миті з надвору просигналила машина. «Ну, це таксі». Він узяв задовгу ручку і... Карта валізу на коліщатах. Ходімо. Вона пленталася слідом за ним. Вони проминули коридор. Перед самісінькими вхідними дверима він, ступивши останній крок, м'яко опустився на підлогу. «Що? Ти вдарився головою?» – сказала жінка. «Що? Ти недавно підсковзнувся? Пав, ударився головою. Не хвилюйся. Щойно ти остаточно прочуняєш, я піду». «Що сталося, дідько?» Він лежав на дивані під пледом, у роті було сухо, перед очима витанцьовували сірі черв'яки. І скільки б не кліпав, не зникали. «Ти знепритомнів. Тому, вибач, я не поїхала відразу ж, а вирішила дочекатися, поки ти отямишся. «Скільки? Який?» «Ти добу пробув без свідомості». «Скільки?» «Добу. Я хотіла викликати швидку допомогу, але що з телефоном?» «Що з телефоном?» «Немає гудка». Анджела зназала плечима. Я хотіла бігати до сусідів, але тут і сусідів немає. Я? Ну, коротше, я медсестра за фахом. Знаю, безпомічну людину не можна залишати без догляду. Вона може, наприклад, задушитися власним язиком або захлинутися облюватинням. Влад скривився. Подібні припущення були, звісно, маленькою Анджеленою помстою. Він підняв руку. Кімната перед очима гуднулася. Торкнувся до потилиці. Боліла. Тобі слід лежати, сказала Анджела. У тебе, очевидно, струс мозку. «Не пам'ятаю, щоб я вдарявся об щось головою», – сказав Влад. «Це рідко хто пам'ятає. Як падав, пам'ятаєш?» Влад звів брови. Падіння в його пам'яті закарбувалося. Навіть не падіння, а нудотне ковзання вниз по чорній бездоній трубі. «Дай попити, будь ласка». Попросив він, здригнувшись від цього спогаду. Анжела подала йому важку чашку із зображенням гірського Влад пив, сокуючи зубами, о парцеляний край. «Спасибі». Доклавши трохи зусиль, він сів. Відкинув плед. Перечекав памороки, спустив ноги на підлогу. Ноги були голі. На Владові були трикотажний светр водолазка і труси. Усе. «Краще лежи», – дбайливо попередила Анжела. «Телефон. Можеш сам перевірити». І вона простягнула йому слухавку. Кнопка розмова провалилася м'яко, беззвучно, мляво. Динамік німував. Влад поклав трубку на табурет поряд із диваном. Облизав запечені губи. Звів очі на Анжелу. На ній був домашній халат і капці з хутряною облямівкою. Волосся гладко зачесане назад, обличчя майже без косметики, абсолютне втілення домашнього зручного, звичного. І це вона, екстравагантна хазяйка розкішної рудої шуби. «Де ти була весь цей час?» – запитав він м'яко. «Тут», – відгукнулася вона коротко. «На мій погляд, знетямлена людина потребує все-таки допомоги. Я не права?» «Ти була в цій кімнаті?» – уточнив він. Вона посміхнулася, трохи презирливо, як йому здалося. Я медсестра, колишня доглядальниця. Знаю деякі особливості людського організму. Не боюся ніякої роботи. І брудної теж. Так, я була в цій кімнаті. Коли в цьому виникала потреба? Влад закусив губу. 24 години. Якщо колись пута тільки намічалися, зараз вони різко зміцніли. Це ж надзвичайна ситуація, емоційний сплеск. Вона була поруч, торкалася його, змінювала йому білизну. Дідько, ухопи. Дідько, дідько, дідько колисий. Вона ж почувається мамкою при дитині. Вона вжилася в цю роль. Тепер їй насправді здається, що вона повинна бути поряд, що вона потрібна йому, і, зрештою, дочекається подяки. Як почуваєшся? запитала вона бережно. Влас спробував устати, заточився. Анджела підтримала його під лікоть. Йому пригадалося засніжений ліс, він п'яний, щасливий, спотикається в заметі. То що, мене струс мозку? Схоже. То треба викликати лікаря. Звісно. І що, телефон не працює? Я розумію, тобі важко зосередитися, сказала вона співчутливо. У тебе ж мобільник. Промовив Влад повільно. Відключився. Анжела винувато знизала плечима. Кредит вичерпався. Я завжди забуваю поповнити. Він не працює. Мій працює, сказав Влад. У кишені куртки. Дідько, я ж не знала, розхвилювалася Анжела. Давай я лікаря викличу. Або краще сам викличеш, де ти казав... – Де мобільник? – Рідпустив. Він відвів її руку. – Не треба, я сам. І пішов, тримаючись за стіни. Дошкандибав до ванни, подивився на себе в дзеркало. Обличчя землистого кольору з розтрісканими, як пустеля, губами. В очах неохоче розмоктується каламуть. Умився. Очі в дзеркалі проясніли. Запаморочення минулося. На трикотажному светрі, прямо на плечі, Влад побачив каштанову волосину. Сівши на край ванни, стяг светер через голову. Притилив до обличчя запах. Її запах пам'ятливий іще з трьох струмків. Светер наскрізь просяк дорогими жіночими парфумами. «Кабель порвався», – сказав монтер. «А чого він порвався?» Монтер знизав плечима Бог його знає. «Перевірте, тепер працює?» Телефон працював. Влад саме розраховувався з монтером, коли приїхав лікар, незнайомий. Звертаючись по медичну допомогу, не так часто тютьху, Влад ніколи не звертався до лікаря двічі. «Яким місцем ви вдарилися? Де гематома?» Владно бацав в голову, але гулі не знайшов. «Розумієте, я не пам'ятаю, як падав. Тут була одна жінка, ми сестра за фахом». «Ви не зловживали алкоголем?» – м'яко поцікавився лікар. «До падіння». «Я пив лише чай», – сказав Влад сухо. Лікар оглянув його. Виміряв тиск, порахував пульс. «Усе-таки ви пили не тільки чай», – повідомив, зітхнувши. «Вам варто уважніше ставитися до свого здоров'я. Ви ж уже не хлопчик. Якщо хочете, ми можемо з'їздити в госпіталь. Влад відмовився. Лікар поїхав уже по сьомій. Анжелу він прогнав раніше, десь о шостій. Наступного дня її пожиратимуть злість і образа, але післязавтра вона відречеться від них. А через два дні примчить сюди, у дім навіть Несподівано виявиться, що вона забула шпильку під диваном. Як довго вона лежала в його обіймах. Може, і спала так усю ніч. Відкиляться бісова сентиментальність. Не 15 же її років справді. До речі, скільки й років так і залишилося нез'ясованим. Дивлячись, як втрачають прозорість останні два яйця, розбиті на гарячу сковорідку, Влад думав, що побут, так важко налагоджений, знову буде зламано. Бо на людину, зв'язану путами, домовленості не діють. Анжела вистежила його. За кілька днів жінка повернеться. І якщо Влад не хоче неприємностей, він повинен зникнути надовго. Холодильник був порожній. Влад вимив тарілку і виделку, акуратно витер крихти зі столу. Він устиг прикипіти серцем до цього будинку, хоч і розумів, рано чи пізно його доведеться змінити. Ні, трейлер, трейлер і нічого більше. Трішки комфортабельніший варіант вагона на колесах, який ніде не затримуючись, колесить, хоч би і по колу, аби не обтяжувати нікого і нікому не бути зобов'язаним. І мутами летять обривки, так і незв'язаних пут. Влад потросив головою, бо йому навіть уявилася ця картина. Як за ним тягнуться, летять за вітром, Сірі нитки, ніби рвані бинти. Змусив себе думати про інше. Продаж будинку – це така морока. А за кілька місяців, якщо всі плани літагента щодо гран-грема реалізуються, можна буде купити трейлер і замінити машину на потужнішу. Та хоч там як, завтра, у крайньому разі, післязавтра доведеться їхати. Ціле життя так. Завтра, у крайньому разі, післязавтра. Зникнути і сховатися. Дверими прищикнути немісніші пута. Він поспішив до кабінету, дав щіглика грангремові й увімкнув комп'ютер. Попереду була ніч, щоб працювати і день, щоб виспатися, а завтра ввечері він поїде. Нічна поїздка крізь сніг схожа на політ крізь зірки. Він ходив за ганною хвостом за довгі місяці стеження натренувався так, що в ролі шпигуна був би окрасою будь-якої розвідки. Щоправда, неодноразово зависав на межі провалу. І завжди здавалося кінець. Ось воно, викриття. Тепер Ганна все зрозуміє. Либонь, він був феноменально везучий. Або навпаки. Або непомітний у юрбі. Або звичайний, неяскравий, безликий. Двічі вона пройшла за два кроки, просто не помітивши його. А якось навіть помітили, впізнала, але легко повірила у випадковість. Теж, бо трапилося неподалік від університету. Влад і радів, і ображався. Пишався своєю невловністю і катувався нею. Особливо важко було залишатися непомітним, коли з Ганною знайомилися на вулиці. час, коли влад ставав свідком такого знайомства, настрій гопсувався на кілька днів наперед. Він не розумів, де в неї очі. Вона привітно бесідувала то з якимось хлопчиком з підворіття, то з підозрилим типом років під сорок, то з настирливим мотоциклістом, то з добре одягненим хлопцем, у якого на чолі було написано «На цьому світі він живе ради себе коханого, і більше йому нема для кого жити». Замість того, щоб відразу дати всім їм коша, Ганна починала перепрошувати, щось пояснювати, мало не виправдовуватися за те, що не біжить відразу на побачення з першим зустрічним. У такі хвилини владу хотілося вийти зі свого укриття і, скоріше, зацідити на хабі у щелепу. Йому здавалося, що нікчемність цих вуличних причеп видно за версту. Проте, коли з Ганною знайомилися студенти-старшокурсники, він ротився ще більше. Один хлопець занадився щодня проведжати Гану до самого дому. У трамваї юрба притискала їх один до одного, і влад, спостерігаючи за звичкою з іншого вагончика того самого трамвая, бачить, що навіть у навпівпорожньому салоні Ганнен-Залицяльник мистецьки зображає юрбу, як це роблять іноді кишенькові злодії. Тих цікавлять гаманці. Ганнен же Залицяльник користувався забороненим прийомом, щоб ніби, між іншим, обійняти дівчину. Агана анічогісінько не бачила. Зазвичай кмітлива й розумна, вона ставала сліпою і наївною, тільки но на справа стосувалася елементарних життєвих питань. Владже чудово бачив вона не відчуває від трамвайних обіймів нічого, крім незручності, але заперечувати не наважується, бо ж салон, здається, переповнений. Влад з навидів нахабного старшокурсника, якось коли той особливо старався в трамваї не витримав. Він дочекався, поки залицяльник, провівши гану до дверей, не вийде з під'їзду. Нахаба перебував у чудовому настрої і щось весело насвистував собі під ніс, а ліхтарі довкіл будинку не горіли. Влад пішов слід у слід за хлопцем і швидко нагнав його. Свист затих. На мить Влад відчув, як холоне в животі і слабнуть коліна. Ще можна було прошмигнути повз. Хлопець навіть не впізнав би у напівтемряві якогось там студентика, котрого й бачив лише кілька разів у вестибюлі університету. Але Влад згадав, як мружилася ось ця нахабна пика, налягаючи на гану в гуркітливому трамвайному вагоні. Влад згадав і, не даючи собі часу на роздуми, засідив хлопцю кулаком у вилицю. Владові вже доводилося поневірятися, жити на недобудованій дачі в плацкартному вагоні і певний досвід бійок він уже мав. Але супротивник навіть не спробував дати відсіч. Звискнув, як жінка, і щасили на навтюки. Влад легко наздогнав його шкорнувши ганен залисяльник із суперника перетворився на здобич. Влада охопив азарт. Він перекинув студента на землю, кілька разів садонув йому кулаком під ребра і прошепів, що якщо ще раз побачить свою жертву поруч з Ганною, розтрощить негідниковий череп і розмаже мізки по асфальту. Пригадуючи цей епізод, Влад завжди кривився, відчуваючи невиразний, але від цього не менш жагучий сором. Наступного дня суперник у полі зору не з'являвся, а потім і зовсім зник. І Ганна, як здалося Владу, була скоріше задоволена, ніж засмучена. Відтоді Влад, котрий ніколи не сказав їй ані слова, крім «будь ласка», та й то раз, відтоді Влад відчув, що Ганна – його. Ні, з нею ніколи не станеться того, що відбулося колись з дурною дівчинкою Ізою. Прив'язавши до себе, Влад ніколи не залишить її одну. Він завжди буде поруч, от і вирішення проблеми. Ніколи Влад не зловживатиме своєю владою над людиною, з кутою путами. Мільйони людей мріють вічно бути разом, а у влади є реальний шанс здійснити цю мрію. Треба лише назогнати якось Гану на вечірній вулиці, гукнути, щоб вона не злякалася. Так або приблизно так він міркував, але все-таки зволікав і відтягував. Адже прив'язати до себе людину, яку бачиш щодня, і на цілком законних підставах, прив'язати таку людину легко і природно, але відв'язати неможливо. Це як стрибок з парашутом. Крок і ти вже летиш, політ чудовий. Але повернути той єдиний крок неможливо. Завтра, думав Влад, ось одно вона поруч. Я привласнив тебе. Я привласнив, як річку бабки, як літо малюк у пісочниці. Як орден велику битву, як пушинка на тополі місто. Не лякайся, просто повітря, яким ти дихаєш. Привіт. От як ти думаєш, коли двоє не можуть одне без одного? І це не красне слівце, а найправдивіша правда. Якщо вони живуть усе життя разом, не розлучаються ані на день, це добре? Це не страшно? Їх же можна вважати вільними, правда? І що таке так звана вічна любов? І як вона співвідноситься з волею? Я серйозно, навіть твоя гелька, яка вічно тягає у тебе конспекти, вірить у вічну любов. І це ані скилочки не зашкодить їй вискочити заміж за цього свого Едика, який минулої суботи катав вас на машині. У мене ось немає машини. У мене взагалі нічого немає. Цікаво, це тебе лякає? Квітень. Влад крутився з боку на бік. Чогось готельне ліжко трапилося цього разу незручно і рипливе. Чогось звичний стан руху, тимчасовості, подорожі не тільки не приносив йому задоволення, гнітив. От, наприклад, він пригадав, як одного дуже спекотного весняного дня непередодній сесії. Ганна прийшла на заняття в тонкій білій сукеночці під пасок, що ледве прикривала коліна. Подруги захоплено поахали, Ганна розсміялася і підняла руку, начебто збираючись танцювати але передумала і рушила до свого столу. У пам'яті влада цей момент залишився, як чорно-біла фотографія. Дівчина стоїть на вшпиньках, з'єднявши руки. На неї падає сонячний промінь, і білі відблиски від білої сукні висвітлюють одвічно похмуру аудиторію. Багато років він не згадував Ганну так, як згадує її сьогодні вночі. Чому? Що сталося? Він устав, увімкнувши світло, допив мінеральну воду з пластикової пляшки, що стояла на тумбочці. Спуститися вниз? Усі сплять. Чорговий портіє клює носом. У цій дірі немає навіть пристойного готелю. Він відкрив ноутбук. І поки той вантажився, витяг з папки аркуш-паперу і кулькову ручку. Друзяко, пам'ятаєш, як ти вирішила, що я – це той чорнявий хлопець із п'ятого курсу? Пам'ятаєш, як ти підійшла до нього і запитала, чи справді в нього немає машини, а він образився? Ти знаєш, коли в людини є машина, це не робить її щасливішою. Втім, це я пишу не тобі зараз. Пишу собі, яким я тоді був. Я ж був на межі. На самісінькій межі. Ще трошки я зробив би непоправну дурість. Коли з'явився Славко, я їй майже зробив. Пам'ятаєш? Я підійшов до тебе і взяв тебе за руку». Він підійшов до неї в коридорі, за п'ять хвилин до першого дзвоника, і взяв її за руку. Вона подивилася злякано, Дивуючись, начебто вперше помітила дивного дурника, який ніколи ні з ким не вітається а якось у гардеробі підняв жетончик на метро, що впав з її кишені, коли вона діставала рукавички. Глад знав, за місяць вона шукатиме його очима, запитуватиме про нього, тужитиме без нього і радітиме йому, як приходу весни. Ця неприступна дівчина Ганна. «Привіт!» – кинув він із посмішкою. «Варто було лише додати, у мене немає машини, за так квітень мій улюблений місяць. Він уже розтолив булорота». «У мене немає». «Вона дивилася?» Вперше в житті він бачив її очі так близько, темно карі з широкими зіницями. Уперше він бачив так близько її губи, вона через силу посміхнулася. Навіть з похмурим дурником, котрий ніколи ні з ким не вітається, вона намагалася бути привітною. Влад замовк, відпустив її руку. Невидимі оку джгутики, що атакували Гану тієї миті, коли він торкнувся її і заговорив з нею, поки вони такі тоненькі, але вже за тиждень зміцніють, захоплять і з'яжуть. Сповиють, наче мумію, і їй нікуди буде дітися, крім як... Він повернувся і помчав сходами вниз у вестибюль. Спізнілі студенти захалися його. Влад -біг, як утікав недавно, захоплений біля під'їзду ганен Залицяльник. Тільки Влада нікому було наздогнати перекинути на асфальт і садунути кулаком під ребра. І оде я пішов блокати місто. Ходив, згадував маму. Вперше за багато днів. Раніше мені важко було про неї думати. Я гнав геть. Як міг, звісно, не завжди вдавалося. А тепер спеціально роз'ятрював у собі цю провину. Я знайдам. І підібрала мене чудова людина, моя мама. А я за це і її занапастив. Бо якби мама усиновила тоді не мене, а когось іншого, нянчила б зараз унуків. Якби я не був тим, ким я є, мама жила б іще довго. Її серце... Не було б тих двох інфарктів один по одному, розумієш? Згадував Дімку. Коли він умирав у реанімації, я знав вже, що йому зле. І, відаючи це, вчив віршики, гуляв столицею, збирав тополиний пух. Він умирав, а я уявляв себе великим актором. А тепер я хотів погубити ще й тебе. Задушити, як павук метелика. Задушити своїми путами. Зробити рабиною навіки. Прикувати до себе. Я йшов, ворушив губами. Напевно, від мене сахалися. Я отягався в ліфті. світилася кнопка 24-го поверху. І я запитав себе, куди йду і що тут роблю. А потім виявилося, що там на даху було кафе. Кафе-небо. Я взяв собі соку з печивом. І цілком спокійно думав, що може такому чудовиську, як я, не варто жити на світі. Що можна приспокійно гупнути з цього даху вниз. І відразу зникнуть всі проблеми. Я підійшов до бортика. Там унизу була така сітка на зразок карниза. Неширока широка, і ржава. І переструбнути тьху. На сіці лежав м'ятий пластиковий стаканчик. А внизу, на самому низу, був фонтан. Ти, певно, пам'ятаєш, це біля торгового центру. Дрібний прямокутний басейн, і в ньому труби стирчать, з них вода біжить. І подумалося мені, як шобовснути в цю воду, якого вона стане кольору. А якщо ще й настромитися на залізний штир. Коротше кажучи, я допив свій сік і поїхав униз на ліфті. Сів на бортик цього басейну і годував печивом голубів. Птахи були бруднокремові, нахабні, але й красиві. Я тоді вперше в житті зрозумів, що голуби красиві. Раніше думав, що вони сміттєвики, ну, наче пацюки. Уранці він зателефонував видавцеві. Влади, куди ви зникли? Наступного тижня, 8, 9 і 10 числа, у вас зустрічі з читачами в трьох книгарнях. Ви готові? Завтра перерахуємо першу суму, які домовлялися. Вас зустрічати? Коли приїдете? На машині чи потягом? Готель замовляти?» Глас сказав, що готово, що гроші дуже до речі, що зустрічати його не треба, що приїде він машиною і готель замовить сам, і що сьомого числа увечері він обов'язково передзвонить, щоб домовитися детальніше. Настрій у нього трошки поліпшився. Він сів за комп'ютер і почав третій розділ, там, де Грема, Дею і філософа беруть у полон страхоїди. – Що ви не будете з нами робити? – Грем змовчав. – Якщо я правильно зрозумів? – тихо кашлянувши, заговорив філософ. Їх не цікавить ані м'ясу, ані раби. Їм потрібен наш страх». Ну, у переносному значенні. Філософ подивився на Грема. «У прямому», – знехотя зізнався той. «Вони лякатимуть нас. Ми виплескуватимемо страх. Вони наситяться, але наляканий стане сміливішим, і доведеться знову його лякати, вже ґрунтовніше. Грубо кажучи, якщо для початку у нас запустять живим пацюком, то під кинес трапи задоведеться… «Кажіть», – тихо попросила Дея. Словом, той, хто живим вибрався від страхоїдів, майже втрачає здатність боятися будь-чого. І багато вибралися живими. Грем знезав плечіма. Влад чудово знав, що буде далі, хто що скаже і хто що відповість, і як закінчиться приключка із страхоїдами. Але в нього раптом зникло бажання писати. Узагалі перехотілося будь-що робити. Він розрахувався, кинув валізу в багажник і щойно стемніло виїхав на дорогу. Світ за очі.